Розділ четвертий, в якому продовжується розповідь про місіс Габку, містера Фішера, дармоїда Гузя та інших учасників пригоди, пов'язаної з пошуками скарбу. «Братець, сестро, клянусь вам, я не винна, що дідо то все мені відписав. При дідо не знав, що ви є живі». Дідо ще у війну писав твоєму батькові Василю, але відповіді не дістав. Гадав, що всі загинули. Прецінь дідо з тим мав властиво такі гризоти. Дідо в Америці, видиш, дуже бідував, не самовито. Був майже цілий час без роботи. Все йому було байдуже, не мав охоти ні до чого. Трип життя вів неуміркований, заживав алкоголю. І як я його віднайшла, коли нагло покинув мене Юлько, вигнав з хати і лишився я зовсім самотна, дідо був просто страшний. Доконечно потребував обслуги. Прецінь я за ним ходила, як за малою дитиною. Він мені оповів, що як у 18 тікав з України, то не встиг викопати свій скарб, який збирав ціле життя. Як він за ним «Побивався, коли б ви знали. А в нотаріаті прецінь йому казали, що те все мусять йому віддати. І видиш, він мені то заповів, за те моє піклування. Хіба я винна?» В очах у неї стояли сльози. Містер Фішер, не розуміючи, що вона говорить, збентежено перебігав поглядом з неї на бойків і знову на неї. Бойки потроху приходили до тями. Розпач змінився на подив і цікавість. «Ну, чого ти виправдовуєшся, сестро, сказав нарешті Петро Васильович. «Я ж до тебе нічого не маю. Ходімо відкопувати твою спадщину». Коли вони відміряли оті десять кроків на захід і опинилися на городі в кортоплях, Катерина Семенівна не витримала. «Скільки років тут у землі бабралась?» і не знала, що на скарбі товчуся. Було б глибше копнути. Чортова робота!» Олексієнко попросив гукнути двох понятих. Гукнули сусіда Павлентія Кандибу та сусідку стару Степаниду Неварикашу. Принесли три найгостріших заступи і почали. Спершу копали вглиб, потім ушир. Але крім... Напівзотлілого черевика та іржавого погнутого колеса від дитячого велосипеда поки що нічого не викопали.